Але її очі світилися відвагою. «Вона думає, що зломить нас», – прошепотіла вона. «Але не знає, що сила не в кайданах. Я взяв її за руку». Ми мовчали, слухаючи, як десь угорі лунав гул кроків і віддалені крики. Місто жило, боролося, а ми сиділи тут, відірвані від усього. Години тяглися повільно. Я не знав, скільки часу минуло, коли двері скрипнули». До камери увійшла сама Сенсуа. Її червоний плащ тягнувся по підлозі, обличчя сяяло вогнем люті і тріумфу. Вона зупинилася перед нами, схрестивши руки на грудях. «Ви думали, що перемогли мене?» Її голос лунав глузливо. «Ви думали, що ця ваша біла королева зламає мою владу?» «Ні, народ сліпий!» Вони сьогодні кричать «Бланка!» «А завтра, коли я дам їм вино і золото, вони кричатимуть моє ім'я. Вона нахилилася до мене. Очі її спалахнули блискучою пристрастю. А твій друг, цей чужинець, що грає вождя, він прийде сюди. Я знаю, що він прийде за вами. І тоді я знищу його власноруч». Надія підвела голову і твердо відповіла. «Ти не розумієш народу. Вони вже бачили правду. І ти ніколи не змусиш їх знову стати рабами». Обличчя Сенсоа скривилося від злості. Вона різко відвернулася і крикнула вартовим. «Стережіть їх пильніше. Якщо вони втечуть, ваші голови впадуть». Вона пішла, залишивши за собою запах пахощів і відчуття холоду. Ми лишилися самі. Надія прошепотіла. Вона боїться. Її слова лише завіса. Вона знає, що народ уже не її. Я кивнув, але серце моє було важке. Я думав про Дерека. Чи знає він, де ми? Чи зможе пробитися сюди крізь усю цю зраду і силу? Ніч опустилася на темницю. Ми сиділи в темряві, тримаючись за руки. І єдиною нашою надією було те, що десь там, у темряві міста, Дерек ще боровся. Ніч у кам'яній камері була довгою, мов вічність. Ми сиділи в темряві, притулившись одне до одного, і рахували удари власних сердець. За стіною лунали кроки вартових. Інколи чути було їхній глухий сміх чи дзенькіт зброї. Я намагався триматися, та в голові невпинно крутилася думка. «Чи знайде нас дерек? Чи встигне?» Нарешті двері знову скрипнули. Я здригнувся, готуючись до появи сенсуа. Але замість неї в камеру прослизнула постать у темному плащі. В руці він тримав лампу, закриту долонями. «Тихо!» – прошепотів він. «Я від вашого друга. Ми з надією підскочили. Дерек вирвалося в мене». «Так», – відповів незнайомець. «Він знає, що ви тут. Я мушу вивести вас, поки варта п'яна і неуважна. Швидко, не гайте часу». Він дістав ключ і відчинив замок. Ми вийшли в темний коридор. Серце моє шалено калатало. Ми йшли навшпиньки, слідуючи за ним. Він вів нас довгими проходами, що велися під палацом. Час від часу ми чули кроки чи голоси, і тоді зупинялися, притискаючись до стін. Але нам щастило. Жоден вартовий не помітив нас. Нарешті ми вийшли до вузьких кам'яних сходів, що вели вгору. Незнайомець відсунув важкий люк, і перед нами відкрився сад. Зорі сяяли над нами, повітря було свіже, і я вперше за багато годин вдихнув на повні груди. «Далі самі», – сказав він, – «ідіть до старої вежі біля річки. Там чекає ваш друг». Він зник у темряві, а ми з надією побігли садом. Ми були вільні, але ще не врятовані, бо місто палало. Звідусіль долинали крики «Гуркіт, дзенькіт мечів». Ми пробиралися вузькими вуличками, ховаючись у тіні. Нарешті побачили темний силует вежі біля річки. І там постать, що чекала нас. «Дерек!» – вигукнула Надія. Він кинувся назустріч нам. Його обличчя було змучене, але очі світилися радістю. «Ви живі!» – сказав він, обіймаючи нас. «Я боявся, що запізнився. Ми вирвалися!» – відповів я. «Завдяки твоїм людям...» Він кивнув Це лише початок, ми мусимо зібрати сили. Рогбар і Сенсуа ще не переможені. Ми стояли на березі річки, і зорі відбивалися в темній воді. Попереду чекала нова битва, але ми знову були разом, і це давало надію. Стара вежа біля річки була покинута вже багато років. Камінь її стін осипався, дах провалився, але всередині ще залишалися кілька кімнат. Де можна було сховатися від очей Саме тут Дерек зібрав тих Хто ще вірив у свободу Коли ми з Надією прийшли У великій залі вже було Кілька десятків людей Серед них трударі, жінки Навіть діти-підлітки Озброєні хто чим Палицями, вилами, старими кинджалами. Вони сиділи колом І в їхніх очах світилася тривога Змішана з рішучістю Дерек стояв у центрі його постать була випрямлена, обличчя серйозне. Коли ми увійшли, він зробив крок на зустріч, поклав руку мені на плече і прошепотів. «Добре, що ви врятувалися. Без вас я б не витримав». Потім він підняв руку і звернувся до людей. «Друзі, ви знаєте, що сталося. Рогбар знову серед нас, а з ним червона сенсуа. Вони мають зброю, мають зрадників серед вартових» але вони не мають найголовнішого – правди. Голоси загуділи. Хтось крикнув, ми не дамо їм бланку. Краще загинути, ніж знову стати рабами. Дерек підняв меч. Ми зберемо сили. Завтра ми підемо проти них. Не лише для того, щоб врятувати королеву, а щоб врятувати самих себе. Я бачив, як його слова запалюють серця. Люди стискали зброю, очі їхні палали. Навіть жінки і діти кричали «За свободу!» Біля Дерека стояла Надія. Її обличчя сяяло гордістю. Вона обернулася до мене і тихо сказала «Ти бачиш? Вони вірять йому. Він став для них тим, ким мав бути». Я кивнув. Так Дерек справді став вождем. Не за титулом, не за владою, за серцем. Тієї ночі ми сиділи у вежі, обговорюючи план. Було вирішено. На світанку ми підемо до палацу, проб'ємося крізь варти і визволимо бланку. Народ чекатиме сигналу, і тоді вся сила трударів підніметься проти Рогбара. Коли обговорення скінчилося, люди розійшлися на відпочинок. Я вийшов на дах, де ще збереглися залишки кам'яних плит. Над річкою сяїли зорі, вода тихо шуміла. Я дивився на небо і думав, завтра вирішиться все. А внизу у темряві Дерек сидів, схилившись над мечем. І його постать здавалася мені кам'яним стражем. Світання застало нас на підступах до палацу. Туман здіймався з річки і стелився вулицями, ховаючи наші рухи. Над містом сходило сонце. Червоне, мов кров, і його світло падало на високі мури, де видніли силуети вартових. Дерек ішов попереду. Він був зосереджений, мов справжній воїн перед битвою. Біля нього надія, обличчя її сяїло рішучістю. Я йшов поруч, відчуваючи, як серце калатає в грудях. Позаду нас рухався народ. Чоловіки, жінки, юнаки. Усі, хто ще мав сили і відвагу. У руках у них були вила, палиці, каміння, старі клинки. Вони йшли мовчки, лише кроки лунали в тумані. Нарешті ми дісталися до головних брам. Ворота були зачинені. Зсередини чути було голоси. Дерек підняв меч і вигукнув. «За свободу, за білу королеву!» Крик підхопив увесь натовп. І натиск почався. Люди навалилися на браму, били її колодами, камінням, ногами. Варта згори сипала стріли, кидала каміння. Дехто падав, але інші йшли вперед, не зупиняючись. Я відчував, як хвиля гніву і відваги несе нас. Залізо скреготіло, дерево тріщало, і нарешті брама не витримала. З гуркотом вона впала. Ми вдерлися до палацу. Усередині здійнялася люта битва. Коридори і зали наповнилися криками, дзенькотом зброї. Кров текла по мармурових плитах. Я біг поруч із дереком. Він ішов уперед, немов сам вогонь, відбиваючи удари, вражаючи ворогів. Люди йшли за ним, натхненні його відвагою. У великій залі ми натрапили на головні сили ворога. Там стояв сам Рогбар. Він був у темних обладунках, його меч блищав у світлі смолоскипів. Біля нього червона сенсуа. Вона здіймала руки, її голос лунав владно. «Бийте їх, це зрадники! Я дам вам золото і славу!» Але народ відповів їй громом. «Бланка! Свобода!» І вони кинулися в атаку. Дерек зійшовся з Рогбаром. Клинки їхні з Гуркотом зійшлися. Усі відступили назад, щоб дивитися. Я бачив, як вони билися, люто, без пощади. Це був двобій, що вирішував долю всіх. А ми з Надією кинулися вперед, шукаючи Бланку. Ми знали, вона десь тут, у глибині палацу. Її потрібно було врятувати зараз, інакше вся кров буде марною. Ми з Надією пробиралися вузькими коридорами палацу. Навколо лунали крики, тупіт ніг, дзенькіт клинків. Повітря було сповнене диму і крику, і кожна мить могла стати останньою. «Вона десь тут», – прошепотіла Надія. «Я знаю ці покої. Сенсуа не випустить її далеко від себе». Ми звернули за ріг і справді побачили. У великій залі, де стіни були прикрашені червоними завісами, Стояла бланка. Вона була бліда, але спокійна, її руки були зв'язані. Біля неї кілька вартових із клинками. А над усім панувала сенсуа. Вона стояла в центрі, її червоний плащ сяяв у світлі смолоскипів, волосся розсипалося по плечах, обличчя її палало торжеством. Вона підняла руки, і її голос лунав різко і владно. «Бачите її? Це ваша королева». «Безпорадна слабка у моїх руках!» Народ поклонявся їй. «А тепер вона впаде до моїх ніг!» Вона схопила бланку за плече і різко шарпнула. Та похитнулася, але не вимовила ані слова. Її очі світилися лише спокоєм і вірою. «Ти ніколи не переможеш, Сенсуа!» Сказала вона тихо. Народ пізнав правду. Обличчя Сенсуа скривилося від люті. Вона вихопила кинджал і підняла його над бланкою. «Тоді ти загинеш тут, у цих стінах, і разом із тобою загине їхня Надія». Ми з Надією одночасно кинулися вперед. Я вибив зброю з рук одного вартового, Надія схопила палицю зі стіни і ударила іншого. Почалася люта сутичка. «Чарлі!» – крикнула вона. «До бланки!» Я кинувся до неї, розрізав мотузки, вона звела очі на мене, і в них світилася подяка. Але Сенсуа вже схопила інший кинджал. Її очі палали божевіллям. Вона кинулася на мене з криком. «Ти не забереш її в мене!» Я ледве встиг підняти руку. Лезо блиснуло просто перед очима. У цей момент надія кинулася між нами. Її палиця вдарила Сенсуа по зап'ястку, і кинджал випав. Сенсуа заревла, мов дика тварина, і відскочила назад. Її обличчя перекосилося від ненависті. Ви думаєте, що перемогли? закричала вона. Але навіть якщо я впаду, моя тінь завжди буде над вами. Вона рвонула завісу збоку і зникла в потаємному проході. Її крик ще лунав у вухах. Я повернуся. Ми лишилися в залі з Бланкою. Вона стояла вільна, але бліда мов смерть. Ви врятували мене, прошепотіла вона. Але боротьба ще не закінчена. І я знав, що це правда. Бо поки жива Сенсуа, її тінь і справді буде переслідувати нас. Крики бою долинали з великої зали палацу. Ми з Бланкою і Надією кинулися туди і застали страшну картину. Натов боровся серед мармурових колон, мечі блищали, кров текла по плитах. І серед цього хаосу Немов у центрі бурі зійшлися двоє: Дерек і Рогбар. Я ніколи не бачив подібного двобою. Вони билися не просто за перемогу, за життя і смерть, за долю всього народу. Удар за ударом, іскри летіли від клинків. Дерек рухався швидко, спокійно, мов сталева блискавка. Рогбар ішов із несамовитою люттю, його удари були важкими, мов удари молота. Натовп відступив, утворивши коло. Усі дивилися, затамувавши подих. «Ти загинеш сьогодні», – ревів Рогбар, кидаючись уперед, – «а народ знову буде моїм». «Ні», – відповів Дерек, відбиваючи удар. «Народ уже пізнав правду, і вона сильніша за тебе. Вони зійшлися знову». Клинки лунко брязнули, і Рогбар похитнувся. Дерек скористався моментом, ударив швидко, точно. і Його меч пробив захист. Рогбар застогнав, упав на коліна. Його очі палали ще ненавистю, але сили залишали його. Він заревів востаннє, намагаючись піднятися, та меч Дерека вдарив знову. І величезне тіло впало на камінь. Мертва тиша огорнула залу. Потім вибухнув крик «Перемога! Рогбар загинув!» Народ підняв зброю вгору, і гуркіт їхніх голосів здригнув палац. Я дивився на тіло Рогбара, що лежало без руху. Він був грізним, небезпечним, але впав, як падає всяка тиранія. І його смерть стала печаткою на перемозі народу. Дерек стояв над ним блідий, але непохитний. Він підняв меч угору, і його голос пролунав. «Народе, тепер ви справді вільні!» Бланка вийшла вперед. Вона була бліда, але велична. Вона схилила голову і промовила. Кров пролилася, та з неї виросте нове життя. Ми мусимо збудувати світ, де більше не буде тиранів. Натовп відповів їй криками радості. А я стояв і думав, ось він, кінець Рогбара. Та чи кінець це всієї боротьби? Бо тінь сенсуа ще не зникла. Перемога над Рогбаром здавалася остаточною. Народ святкував, крики радості греміли на вулицях, Смолоскипи палали всю ніч. Але в серцях тих, хто бачив очі Сенсуа, жила тривога. Ми знали, вона ще жива, і її ненависть не згасла. Наступного дня в палаці відбулася рада. Бланка сиділа на троні, поруч, Дерек серйозний і похмурий. Ми обговорювали, як укріпити нову владу, як розподілити охорону, як дати людям спокій. І саме тоді прибіг вістовий, захеканий, із криком вона в місті, червона сенсуа, вона веде натовп. Ми кинулися до вікон, і справді на площі збиралися люди. Попереду йшла сенсуа, її обличчя палало, руки здіймалися вгору. Її голос лунав, немов дзвін народе. Вони вбили вашого вождя, вони обдурили вас, вони хочуть зробити вас рабами нової тиранії. «Встаньте проти них!» Декотрі з людей хиталися, слухаючи її. Вона мала владу над серцями, і це було страшніше від зброї. Дерек вийшов на балкон. Його голос гримнув, перекриваючи крики. «Народе, вона бреше!» «Рохбар був вашим катом, і вона разом із ним!» «Вона хоче знову зробити вас рабами!» «Ні!» – закричала Сенсуа. «Це ти, чужинець?» «Це ти завів нас у кров і смерть, і натовп гойднувся, як море між двома вітрами». Одні кричали «Бланка!», інші «Сенсуа!». Бланка вийшла поруч із Дереком, її обличчя сяяло спокоєм. Вона здійняла руки і промовила «Діти мої, я не прошу вас любити мене. Я прошу вас любити правду. Подивіться на неї, вона обіцяє вам на солоду і золото. Але що буде далі?» «Знову ланцюги, знову страждання, а я даю вам лише одне – свободу. Вона важка, вона вимагає праці й мужності, але це єдина правда». Її слова впали, мов тиха молитва. І натовп завмер, хтось схилив голову, хтось кинув зброю. Сенсуа заревла від люті. Вона вихопила кинджал і кинулася вперед. Тоді загинь, біла лицемірко. Вона ринула до сходів палацу. Але Дерек устиг перегородити їй шлях. Його меч блиснув, і кинджал випав із її руки. Вона застигла, важко дихаючи, очі її горіли божевіллям. «Ви думаєте, що перемогли мене?» – закричала вона. «Але моя ненависть житиме, навіть коли я впаду». І раптом вона вирвалася з рук вартових і кинулася до парапету. Її червоний плащ майнув у повітрі. І вона зникла, впавши у глибину. Натовп вибухнув криками. Хтось кричав від жаху, хтось від полегшення. Ми кинулися вниз, але знайшли лише розбиті камені біля підніжжя палацу. Сенсуа загинула. Але в моїй душі ще довго лунав її крик. І я знав, навіть мертва, вона залишиться тінню в пам'яті народу. Місто поволі оговтувалося. Крики битв замовкли. Вулиці очистили від смолоскипів і уламків зброї. Над дахами піднімався дим. Не від пожеж, а від печей, де знову варили хліб. Люди поверталися до життя. Бланка сиділа в палаці, але її трон не був троном владарки. Вона зробила з нього місце правди. Сюди приходили трударі, вдови, діти-сироти. Вона слухала всіх, нахилялася до кожного. В її очах не було гордості. Лише співчуття і сила. Дерек організував охорону. Він не довіряв спокою, бо знав. Навіть після смерті Рогбара і Сенсуа зрада може ожити. Але місто поступово заспокоювалося. Його очі вже не горіли ненавистю, вони сяяли працею і надією. Ми з Надією часто гуляли садами. Вона тримала мене за руку і говорила, «Бачиш, Чарлі?» Вони вже сміються. Це і є справжня перемога. Я кивав. Я бачив дітей, що бігали по траві, чув пісні жінок, що прали білизну біля річки. І відчував, так, це справжній мир. Але одного вечора я застав Дерека самотнім. Він стояв на мурах і дивився на захід сонця. Його обличчя було серйозне, навіть сумне. «Чому ти не радієш із нами?» – спитав я. Він усміхнувся ледь-ледь. «Я радий, Чарлі» але моє місце не тут, це не мій світ. Я зробив усе, що міг, але далі вони мусять іти самі. Я не відповів. У моєму серці вже давно жила ця думка, та я боявся її. Він поклав мені руку на плече. Коли ми прийшли сюди, ми були чужинцями. Тепер ми допомогли їм стати вільними. Але для нас є інший шлях. Ми мусимо повернутися додому. Я відчув, як у грудях защеміло». Надія, Бланка, цей світ. Усе це стало нам рідним. Але я знав, Дерек має рацію. Мир настав. І наш обов'язок тут був виконаний. Ніч була тиха. Над містом сяяли зорі, річка текла спокійно, і тільки десь далеко чувся спів трударів. У палаці палали смолоскипи. Та вже не для війни, а для миру. Ми з Дереком і Надією стояли на мурах. Біля нас Бланка. Вона була спокійна, велична. Її обличчя сяїло тим світлом, що його не гасить жодна темрява. «Ви йдете», – сказала вона тихо. «Так», – відповів Дерек, – «це не наш світ. Ми прийшли сюди випадково і зробили те, що мали зробити. Але тепер ви мусите йти самі». Бланка нахилила голову. «Я не забуду вас, і народ не забуде. Ви стали для нас знаком іншої долі». Надія обійняла її. Дві жінки стояли поруч, біла і темна, але обидві сповнені тієї самої сили. «Бережи їх», – прошепотіла Надія. «Вони твої діти. А ви бережіть себе», – відповіла Бланка. «Ваш шлях ще далекий, ми пішли до річки. Там серед очерету стояв маленький човен. Саме таким ми прибули сюди, і тепер мали вирушити назад». Дерек обернувся в останнє. Місто світилося вогнями, на вулицях було чути сміх і спів. На високій башті майорів білий прапор, знак нової епохи. «Вони впораються», – сказав він. «Вони вже вільні, ми сіли в човен, весла занурилися у темну воду, і течія понесла нас». Палац поволі віддалявся. Світло смолоскипів ставало все меншим, доки не зникло в тумані. Я сидів поруч із Дереком і Надією. Серце моє було повне суму і радості водночас. Ми залишали позаду цілий світ. Дивний, страшний і прекрасний. Світ, де ми бачили смерть і народження, ненависть і любов. Але попереду на нас чекав інший шлях. Наш власний. Човен тихо плив за течією. Над нами сяєло небо, всіяне зорями, і все навколо здавалося сном. Я дивився на Дерека і Надію. Вони сиділи поруч, мовчазні, заглиблені у власні думки. «Ми повертаємось», – сказав я нарешті. «Але чи справді ми зможемо забути цей світ?» Дерек усміхнувся сумно. «Ніколи. Такі речі не забуваються. Вони залишаються в нас назавжди, але наше місце вдома». Ми мовчали далі. Раптом довкола нас почало змінюватися світло. Вода засіяла дивними іскрами, небо потьмарилося, і все закрутилося, мов, у вирі. «Це воно», – прошепотів Дерек. «Перехід, я заплющив очі. Світ зник. І коли я розплющив їх знову, ми були в знайомій лабораторії. Столи, прилади, світло-ламп – усе те саме, що й перед нашою пригодою. Ми сиділи в човні, але він стояв посеред кімнати. «Ми вдома», – сказав я. Дерек підвівся. Його обличчя було спокійне, але очі світилися вогнем прожитого. Надія теж піднялася, її обличчя сяяло, але в ньому було і щось нове. Глибша сила, ніж раніше. Ми вийшли з човна. Лабораторія була тихою, ніби нічого не сталося. Але ми знали, відбулося ціле життя. «Чарлі», – мовив Дерек, – «пам'ятай одне. Ми бачили, як народ здобуває свободу». Це варте всіх небезпек. Я кивнув. У серці моєму ще звучали крики, вбланка, свобода. Я бачив її обличчя, біле й величне, що сяяло серед натовпу. І я знав, цей світ залишиться зі мною назавжди. Ми мовчки сіли. І тиша лабораторії знову обійняла нас. Та всередині нас жила інша тиша. Тиша після бурі сповнена пам'яті і сенсу. Наша пригода закінчилася, але її привиди ще довго житимуть у наших серцях. Кінець. Ви щойно прослухали оповідання "Привиди реальності" Рея Камінгса. Це фантастика, що поєднує наукові ідеї і пригодницький драйв. Історія про невидимі світи, які існують поруч із нами. Камінгс належить до класиків ранньої наукової фантастики. Його твори відкривали для читачів нові горизонти уяви та ставили запитання, які досі залишаються актуальними. Що є реальність і наскільки тонка межа між світом видимим і прихованим? Якщо вам сподобалася ця подорож, підтримайте канал лайком і підпискою, а також діліться своїми думками у коментарях. З вами був Кібербарт. І ми ще повернемося з новими історіями, Зі скарбниці класичної фантастики.